tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 da FM. E va, vamos con esos enderezos que temos por aquí, que é un blog, por exemplo, que é galegosnovais.blogspot.com Jon Correo Electrónico, que é galegosnovais.gmail.com Boa tarde a todos e benvidos a estas dúas oriñas de Galegos Novais, de Radio Samboy. Alá nas mias de son temos a Fernando, que se non fora por ele isto, estaba, bueno, estaba mudo. Mm. Eh, muy boas tardes, mm. e eh, come o carón como cada xoves, pois Xulio Couchil, moi boa tarde Xulio. Boa tarde, benvidos queridos ointes, un día máis este noso programa Galegos no Novais. E este queñes fala, pois pues, Armando Fernández, pero vamos a dubiar un pouquinho isto con algo de música que Fernando xa non está preparado. Vale. Así que Fernando, dai o play. poder afogar na ardorada unha misteira Bueno, pois, xa temos outro lado da línea telefónica um, a, unha, a unha muller que, en fin, que nos vai a falar de comida. Vale. Eh, vamos a, a Expo de Xantar Dourense eh, Turismo E, e gastronomía, en fin, todas estas cousas que nos vai a contar Silvia Pardo. Vale. moi boa tarde, Silvia. Hola, boa tarde a todos. Boa tarde, ben vida, moitísimas <risas> gracias por atendernos, Silvia. Bueno, un prazer xa sabedes, é unha cita xa habitual. <risas> bueno, é o que compre, ademais <risas> okay, eh, queremos facernos eco de ese 23 sí. Salón Internacional wow. de Gastronomía de sí. Turismo Gastronómico en Galicia o Xantar, vamos. Sí. Bueno, parte boa hora para que vos fale das cousas que hai porque como acabades de xantar, aínda non hai fame e o levades ben, non? Sí, claro, bueno, bueno, de momento si. Sí. De... <risa> <risa> bueno, pois pues felicitacións pola parte de que xe toca porque xa leva sí. de 23 anos e de segundo pois eso que agradecerxe que cada vez que te incomodamos sempre estás a, atenta <risa> a nosa non hai incomodanza ninguna, ninguna porque é un placer. aparte xa al un placer xa é un costume vale <risa> eu, eu que nos consideramos que os nosos ointes saiban que que nos facemos eco dese de grande acontecemento que se celebra en, en Ourense aí na Expo e ademais que cada, cada vez ten máis asistencia Eh, eh, eh, máis mm, persoas que asisten pa, non somente para xantar sino tamén para coñecer a, eh. a gastronomía e o turismo de por aí por certo, este ano cun, cun convidado especial unha, unha nación especial, non? Sí. De, de, de, de América pa, sí, sí, temos un restaurante de Massachusetts que por certo está tendo moitísimo éxito está fazendo Onda. un menú que a xente porque, bueno, é unha mariscada enorme, claro sou gusta ah. sempre Pero preparados un xeito diferente, preparado con xeis bueno, a forma sí. en que fan os americanos ou no. acaban plancha, non cocido como facemos en Galicia e tal e, sí, sí, bueno, sí. está ten un éxito tremendo Ostras, Ay, ves? Pues... Están se descubrindo novas cousas En Aragua no. sí, sí, sí. <risa> Bueno, <risa> hai que tener en conta que, que o, o cociñeiro do restaurante de Massachusetts leva 40 anos en Massachusetts, pero é portugués Portugués es bueno <risa> Guay, entonces, Sabes que, hai afinidade Saben de gastronomía, saben moito <risa> Afinidade <risa> Afinidade de, per todo, de...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 Na empezou a vir turismo Porto Norte hmm. e Cada día traía tres ou catro cámaras As cámaras municipais veñen Vengo claro. que é isto E ao no que ven que non queren vir con Porto Norte Veñen de forma independente claro. Claro. Queren ter o seu propio protagonismo E, bueno, é que media feira é de, é, O norte de Portugal Temos tamén tú Valeazores E outras zonas hmm. de Portugal Pero o norte de Portugal é que Bueno, es que claro, que tienen que ser así, porque oh, siempre decimos, el eh, eh, com... país un destino. Sí, sí, señor. Sí, sí, eh, eh, como país convidado, según tengo aquí en la información, Perú, ¿no? No, no, Perú, ten ché, sí, ten están, pero este año no tenemos país invitado como tal, esa figura, porque estamos centrado na gastronomía dos camiños. e ah, dos, no, no. dos camiños de, tal. hai que aproveitar o sacobeo que nos queda un mes. Que claro, temos que aproveitar para promocionar isto hai un espacio especial que vi, vi no cartel que tiñades no sal, o, sí. salón que, que está dedicado precisamente aos camiños, non? Sí. Que ten muitísima sí. moita aceptación, non? Que que Claro, porque, bueno, o peregrino, bueno, cando faz o camiño non só é o camiño espiritual e o camiño físico, tamén é o no. camiño gastronómico. Claro. Me... <risos> Para camiñar fai falta alimentar ah, Al, Hai que alimentarse. <risos> Hai que <risos> alimentarse, hombre, a forzas. <risos> Como o que di, que todos os camiños conducen a Roma, pero que, en, que, España, pero claro. que en España... conducen a Santiago. Pero <risos> en España conducen a Santiago. No, pero ahora está de moda ter camiños de Santiago, que todo mundo reivindica camiños de Santiago. Hay... Antes había, pues... Hay gente con este camino francés, que viene de Montesvalles, la Vía da Plata, que parte de Sevilla, o Camino Portugués, pero ahora hay Camino del Norte, Camino inverno, Invierno, Camino Miñoto, Camino, bueno. Sí, sí Todos los sí. todos los caminos a Santiago, está claro. Sí, sí, eh, tanto que sí. Eh, eh, muitísimo... Hay que montar un desde Sanboya a Santiago. ¿sabes? Ah, sí, Bu Bueno, sí, tenemos que montar un camino claro. aquí desde de, Barcelona de, que pienso que de, ya se es como desde un... de Barcelona se pusieron precisamente un un, un un hito para poder llegar sí. Pero bueno, pues nada, eh, vamos a montarlo entre todos. Montamos un camiño desde Barcelona. dende o día 3 ata ata o día Eh, no, dende o de 9 ata o 13. Es, de número. Pero no sempre, son 5 días, de mércores a domingo. Ah, E o mércores, xoves e está orientado pois pues, máis para profesionais, hai máis actividades. Sí. E a fin de semana se está atentado máis para as familias que venxen a comer, a disfrutar pero uh -huh. os destinos turísticos e, bueno, probar cousas novas. Ou seja, se promoción turística, produtos gourmet, túnel do viño, licoros y aguardentes, túnel uh -huh. do queixo e artesanía, non? Ai, e xa non unha novedade moi importante que non falamos de la INDA. Uh -huh. Mira, xa es que a primeira edición que temos alta velocidade. Estamos uh -huh. a 2 horas 15 minutos de Madrid. O tren. hora ¿no? de Zamora. Então, que fixemos? Como creemos que va a ir bien siente de fuera, porque estamos a 2 horas 15 de Madrid a 1 sí. hora de Zamora, claro. recreamos una taberna, Ajá. porque cuando la gente piensa en gastronomía de Galicia, tenemos una variedad enorme, tenemos muchas sí. cosas, sí. pero ¿qué quiere comer un galego, cuando, o, sea, o, o extranjero cuando venga a Galicia? Pues pulpo, pulpo y, claro. y enseguida, bueno, quiere marisco, pero no somos de Urense, entonces... <risa> Hay que comer pulpo, <risa> que comer entonces, pulpo. Entón recreamos unha taberna que ofrece empanada, eh, pulpo feira, carne de caldeiro, café de pota. É, loco. O, o típico menú de calquera festa gastronómica de Galicia que non falla nunca. Sí, sí. E eso para a xente que vende fora que quera a, que vir a Orenza comer o pulpo. O polpo. O non polvo porque o do polvo Os sí. de Carveriño nin que pulpo, non sí. polvo. Aceptanse as dúas... As dúas fórmulas. Que, o, o, hay hay unha cousa que que destacar dentro dese 12.000 metros cuadrados de exposición que o tendes aí, nada menos, hai sete restaurantes que ofrecen menús de, de, de 13 euros, o, no, de 12 a 35 euros, o sea que para elixiru que lle un queira, non? Que, temos, bueno, hai dos restaurantes que están especialmente centrados na gastronomía do camiño, uh -huh. temos o restaurante Taberna de, que é a novidade deste ano, e despois temos pois, o de Massachusetts, do que xa falamos, temos sí. a Langosta la da Guarda, Carai, temos oh. o Pimento da o oh. Concedido do Idixo, cada, resta cada restaurante ofrece... E eh, temos Zamora tamén, que este ano participa con restaurante por primeira vez. Uh -huh. pues, claro, Eurense quedan hora de Zamora, pero claro. Zamora quedan hora de Eurense. Claro. Entón, non é que só que íramos nos que viñan os zamoranos Os tamén queren que nos vayamos a lá claro. Claro. É logo, sí, sí, sí, señor Ademais, son veciños <risos> bueno, conse... É que coche era unha paliza E eran dúas horas e media Pero ahora entrengue unha pasada Porque en unha hora estás en Zamora claro. Ademais, teño entendido que Renfe ofrece billetes Con, con un 10% de temos desconto un, Temos un desconto, sí, para, para longa distancia Sí, sí, mm. todo claro, é máis fácil Claro. Xantar, xantar para poder de, Disfrutar non somente da gastronomía Sino tamén das po posibilidades Ofertas gastronómicas, pues ofertas sí, de tamén. turismo tamén no? Tamén, sí Sí, sí, hai moitos destinos, claro bueno, Aquí o que se ven, sobre todo participan destinos Onde a gastronomía eh, Ten un papel protagonista na oferta o sea, uh -huh. plan de... Bueno, en Galicia en ningún sitio se come mal bueno. Podría estar calquera E <ríe> no norte de Portugal tampoco.. Sí, Tampouco <ríe> sí. Sí. Entón, bueno, aí cabe todo. E se sí, sí. eh, sí, sí, vai acompañado dun uh, dunha sesión de auga termal, ainda mellor, non? Eh. Bueno, en Ourex, se sabe, vendemos todo. De feito, a idea de... Nos promocionamos a Feina en Zamora en Madrid y a idea era esa, de... Como motivo do xantar Animar a xente a visitar Ourense Xa non xantar eh... Que vou tenga aquí un par de días O xantar pon que veñas comas E o día son volta xa é suficiente non... mm -hmm. no, pero, pero que veñan a cidade de Ourense Con mm -hmm. Ourense Gracias sí. ao xantar Con motivo do xantar va, pues Xa que hai xantar Vamos a pasar a todos os días a Ourense Claro gracias. Claro, claro. bueno despois tamén tendes unha cousa que é importantísimo destacar que é o feito dos premios e concursos ah. que, que xa levades un tempo con un mínimo de anos casi da, o curso de Cartéis o concurso de cociña de chantar sí, withmet sí. e, e os premios xantar internacional non si sí, sí. sí, sí, bueno, son distintas formas de premiar a xente que fai ben e que fai un esforzo extra por facelo ben claro. bueno, pois pues, hai que hai que recoñecelo porque bueno é unha forma tamén de motivar a xente a que lle un plus a súa participación aquí sí. uh -huh. asociacións tamén que, que, que participan me parece que había un, cofrades, e eh, eh, blogueiros ah, foi o mira, foi o xe o encontro internacional de cofradías que cumple dazoito anos, todos os xoves de xantar o xoves é o día internacional das cofradías fais un encontro e o xe participaron treinta e pico, bueno, era cento e pico cofrades, sabía estaba uh -huh, o recinto cheo de capas, medallas e sombreiros y... <ríe> cara, <caray. ríe> Bueno, que teñen un problema, que dixeron hoxe e tal, que bueno, claro, que teñen a, empezan a ter problemas as cofradías de relevo xeronacional. Claro, Que teren animar as novas xeracións a defender o que o de, o de cada un. Eh. <risas> Eh, despois, outros cursos que tamén a, a xente pode participar nelas, como, por exemplo, as aula de catas e o ah, sí. centro de negocios, que tamén se poden facer negocios n, n, n, eh? no, no, na expo, non? Que sí, non ten... sí, sí. Claro, sí. non, porque os destinos que veñen, veñen para reunirse. Hay, no, foi ante o Anteo con hai cinco troperadores, cinco agencias <risos> especializadas en teléfono gastronómico, e <risos> uh -huh. aquí vexí si a vender o teu. Xa non é solo para que te venhan ver te vayan visitar ou a, a familia que ven e, para o no teu stand sino para vender, meter as, os teus hoteles nas ofertas turísticas sí, Exactamente, exactamente, sí, señor <risa> Deses de aprendices de chef tamén seguro que teñen tamén ah, a, sí. a, a, conferencias de, de show sí, cooking tele. para poder aprender estamos, ¿no? ahí, mira, Todos os días hai como 200 rapaces de centros de de formación profesional de hostelería, tanto de españa de Galicia como de Portugal, que venen aquí a votar o día uh -huh. e a prender dos testes. É un centro de formación importante tamén. Sí, señor. Una participación... Pero as, as catas, sobre todo, que era o que falábamos antes, pois pues, os negocio, vamos, as persoas que van a facer negocio, aparte de su van de visita eh, a facer negocio, eh, de paso, pois, pues, a probar esos esos produtos. Que supoño que habrá algún alambotada, non? tamén. Ay, oh, la sabeu, eu son moi eu son moi larpeira, moi larpeira. Pasou paso mal, pero o sea, pasou moi ben, pero pasou mal de, de, de... miraus e descubrin xo coñecía había anos que o comera e xa me parecía delicioso pero si eh, presentou o de con xo ai dios mío que ah. por la frada que con xo montonico xo sí, sí, sí, sí. montonico xo sí, bueno unha especie sí de hojaldre con xo bueno conca, aptan solo para do, a con aptan xo para moi larpeiros sí. a mi bota do, me fora un doce de vilariño moi moi muy... eu xo aí bota me fora eh. moi recomendable moi urgent escuita e maña teño unha cita copando os apóstoles de viveiro e outra cita que teño sempre imperdible xo claro. <risas> <risa> <A> parte... <risa> pero cuando yo apóstoles ustedes, pero cuantos apóstoles riquísimo, que suelen ir a tomar. En Viveiro Semana Santa. Sí, sí, sí, sí, bueno. sí. y no se cantar. Además yo tin lo probado. con, con, con convertirse en apóstole, sí, eu eh? <ríe> pues... sempre digo, mira, si, si, si Jesús cando partiu o pago, vera partido eso, o Judas non traicionaba, porque o pan non era de fea nin era pan dos apóstolos, nin era pan bo, eh? No. <ríe> Silvia, sí. eh, queríamos Córtame. queríamos facer eco dunha cousa que nos dixeron os da Costa da Morte, porque sabes que ali en, en Radio Cornellá, pois pues, temos un con, un, un corresponsal, respondente que nos falaba de, de que na Costa da Morte viñeron a a xantar a ofrecer todos os produtos. seguro que terían pues, un exitazo, non? ¿no? Ontem de Ponteceso esta tarde hai degustación de percebes de Muxía. Des, un, un exitazo. Un... Degustación gratuita de percebes. Non se claro. cita xa. Sí, sí. Onde se sí. si viu eso? Sí. Si viu eso? Hombre, por eso digo. <risa> sí, sí, por que pues, na es por Ourense. Como puños, como decimos aquí, percibir como puños, en plan de, no, muy bien, porque cada uno venga a presumir, dame yo, que ten, claro Hombre, lógico El, eh, Bueno, pues falou unos de eso, de que viñan una grande representación de, sí. de, de, de, de, de los productos que alí se, se, se, se recogen Y entonces, pues bueno, creo que era un gran exitazo, porque además, eh, oh, uh, uh, uh, Ourense es muy receptora, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, no, no somos, somos desenvolvente. Me gusta lo todo. Sí, sí. Mira, bueno. eu coñeco a un señor que é veciño meu e eh, me estaba dicindo precisamente pois este luns me estaba dicindo que que iba a Ourense, dicolle, "Que vas a Expo?" Dice, "Pois ah, claro. si, sí, vou cada ano." Digo, "E dicte, e le hai querido comer pulpo a pasalo ben?" Dice e dicolle E digo, pero tamén terás que visitar a Ourense, non? Dice, Ourense, se, se conoco todos os bichunches e <risa> as tabernas que hai. É <risa> <Vale. risa> unha forma de facer turismo. <risa> claro, sí. Bueno, o, o atractivo que ten xantar para o público é enorme, non? Porque, sí, sí. según teño entendido, o resultado entendes, según parece, 97% dos visitantes teñen intención de, de repetir. Sí, hai unha facilidade moi grande. Mira, tanto no visitante como... O comer ou cear non sentar con xa como a cea de Nadal Non mm é -hmm. unha costume de... Pois pues, mira, sabes que cando veis xentar Vas quedar o costo de comer de traballo Cuatro familia o costos amigos A facer mm -hmm. unha comida ou unha cea o... mm. mm. Sí, sí Vale Pare Parece que, que se cortou a comunicación con, con Silvia Pero bueno, o feito de que Estábamos comentando de que precisamente O 97% dos, dos visitantes teñen intención de repetir É eh, unha cousa moi... Muis salientable o feito de que Xantar teña eh, eso mm, tanta aceptación que eh, o, o, os visitantes repiten E epois outra cosausa parece ser que o, o, o, o que eh, o ano pasado mm, con, foron capaces de, de, de De, de, de recoller como información nada menos que dos millóns de persoas tiveren como audiencia a través dos medios de comunicación os bloggers as, as televisións ou a radio eh, e os medios de comunicación que, que, por exemplo os periódicos, non? Lásicamente, isto dá unha alternativa enorme ah. para, precisamente para poder... Entonces, resulta que eh, bueno, parecíase que parecía sí, que tiñamos a, a comunicación como pechada, sí. Vale, pero xa, xa nos escoita, non? Sí. Eh Silvia. Vaya, pois. Pues... Sí. Sí, sí, parece que sí. o... unha bruxa que pasou por aí. <ríe> cuestión. Non son que ando por radiante para atrás e eh, e eh, impulsar o silenciador que eu falaba, pero non me escoitaba. Vale. <ríe> bueno, pois pues, eh, seguimos, seguimos seguimos estábamos en que precisamente moitísima xente quere repetir, é dicir que recunca sí. o, o ano seguinte, sí, non? Sí, sí. Que, eh, que un, un, as noticias que nos mandaban Polo lo menos eh, que un 97% das persoas que visitan o xantar despois queren sí. Re repetir. Sí, sí. sí porque o que, o que contaba era que, bueno, xantarte converte un, un costume que como pois pues, hacia de Nadal, mm. eh, a xente que como sí. hacia de empresa ou hacia familiar. Sabes que cando van ao xantar, pois pues, reúnense coos seus amigos ou coos seus compañeiros de traballo, coa familia ves aquí celebrar un xentana ou unha cea. Uh -huh. E é un costume. Então a xente ten por costume vir. Uh -huh. Entón xa, claro, a fidelidade aí xa está garantizada. Porque claro. é unha cita clásica de cada e quedarnos xentana. E os que temos tiro ir xentana, temos que quedarnos xentana. É, é. Eh? Eso conséguese con 23 anos de historia, claro. Hombre, anos tras anos. Que non son 23 días, eh? No, no, no. Día. Anos, sí. no. 23 anos, nada de... máis. Nora boa, fantástico, unha cousa uh -huh. extraordinaria. Dentro dos menús que, que, que destacan precisamente, polo menos nos anuncios, eh, están é eh, importante destaca, poñer en valor, pois pues, o que ti mencionaste antes, o menú Zamora, non? Sí. O menú eudo gastronómico dourense, Ourense o de Urixo o camiño miñoto de Ribeiro o de Massachusetts que xa mencionaches antes do de Porto da Guarda sí. e que, que, que debe ser unha yo, yo de Arnoia que falamos iso outro día con Domingo que, que é tamén unha delicia o feito de poñeros os pementos en, en todo tipo de sí. de, de ata unhas... o xeado ata xeado leva pimentos non sí, menos sí, Arnoia e a taberna sí, sí. polvo Carballiño ou, ta, ou taberna digamos sí. pulpo de Carballiño non? si sí. Están te chamando, non? Estamos te incomodando xa É que estou todo un despacho de están esto a todos, que estou é radio, isto é unha radio. <risas> bueno, ouvei, coitame pues, falar pero non saben. Dous do, <risas> minutiños máis entretemos, ten nada máis que, que que destaques precisamente o feito de que eh mm que eses menús eh, son atraentes, non? Porque uh, por exemplo, porpoñer por porpoñer un exemplo, un, por un ejemplo, menú por Porta da Guardia ten un menú de o número 3 que é un prezo de, de 10 euros, e manun in. infantil. No, pero ese li que so prezo in, infantil. Infantil difendil, eu mino Por eso digo que, que a la, a de cerebro es una ciudad, ¿eh? No, no, no, no, no, no, no. no, no. O, o, a media son 30 euros la verdad que Sí, sí, un pero, pero fabuloso, ¿eh? Porque... son menús de, claro, son 30 euros que pode parecer moito mellor así de repente, no pero son menús de catro cinco platos con con, sí, sí, sí, con langosta. Eh, exactamente, materia nos... prima de primeira calidade. Eh, sí, sí, sí. Que pagalo. o restaurador non lle regala Non, non que todo isto ven acompañado de grandes chefs que son os que eh, amosan todo eso. E, e seguro que tamén tendes premio para os chefs, non? Sí, e si, mira, oxe, ahora mismo, a Xoito, precisamente, unha das persoas que entrou ahora no, no despacho, que non sabía que estaba para a Redes Sinalando, era organizador da uh -huh. da gala dos platos de ouro, medallas de ouro e gorros uh -huh. blancos para tés de radioturismo, que temos acá hora, a gala ahora a Xoito. Ah, os gorros blancos que... que, que ah, sí, bueno, sí. Que sí. premian, si sí, é un recondicimento ao xec, o plato de ouro é un recondicimento ao restaurante, e despois despourense da dúas medallas de ouro cada ano a xente, pois, pues, que le moitos anos colaborando connos nos. E ah. este ano vamos a dar o presidente de Opandecea porque bueno, fai una labor por porque todos Hmm. Saibamos o que é o pan de CEA exactamente Vos de... conhecedes coñe... o pan de CEA, non? Hombre, e tanto Claro, claro, claro. <risa> <risa> Que no, hai poucos galegos que non o conhezan Si Aqui, bueno, como hai outros pans Tamén está o pan de carballo, o pan de Nedo, o pan de carral Carvalho que son sí, sí, claro. Temos que ser eh, prudentes É sí, o mellor pan do mundo Pero bueno, sí, cando só sí. estamos os dourenses pues, É que Galicia Produce o mellor pan Claro. Bueno, unha cousa que tamén hai que destacar é o feito das actividades que ofrecedes que non somente se xantar ademais sino que hai ca casi 100 actividades que algunhas que xa comentamos as catas, o túnel uh -huh. o os programas de animación e ocio os encontros sí. das focafades días e noites dedicados tamén sí. eh, actividades institucionais e talleres e, e catas online ademais o que é iso de catas online? Quere decirse que, que se pode... Well, unhas outras actividades se retransmiten para que, bueno, ah, se si alguén o quere o que bueno. pasa que eso era máis o ano pasado porque o ano pasado foi unha edición de transición sí. entre que estábamos, bueno, volvendo a normalidade e ainda foi unha edición con mascarilla e tal, es ahí, pero este ano xa, ahora este ano xa estamos en plan o okay, que queira, veis be la que veña apostando pola presencialidade sí, sí. catar online é moi complicado é como recetar online. Exacto. Eu o mismo sim. Sí. <risa> Nós no, catas organizamos pues, o quedando unha un sitio dicendolle á xente, pues, que comprade ese viño, e mm -hmm. entón mentre bebías ese viño, pues, A que levaba catas e agora tedes que notarnos que no... cada claro, claro, dón claro. ese viño na casa. Sí, sí, no sí, sí, sí. E despois os que queiran meterse na vosa páxina poden disfrutar Aí be... está toda a información. Libro... que meter, meterse na nosa páxina era mellor meterse no noso recinto. Claro es eh, exactamente. So, la magua estar tan lonxe para poder eh, achegarse. Eh, achegarse ao recinto. Pero non, refírmeme porque o que que ter documentación, ese libro santar que... na web e sobre todo tamén nas redes sociais, porque que le levamos máis actualizado, porque se suben continuamente as fotos, as actividades, mm, sobre claro. todo no Instagram está bueno. Aí sí, sí. está toda toda a información. Que che agradecemos muitísimo a a, a información e a colaboración que, que cada ano nos eh, amavelmente nos facilitas e eh, que desexamos che éxito, que sigas con con, mm, con Con esa actual labor y, tan interesante. Y que ahora quedemos, que que volvemos hablar. Hombre, claro. A ver, a ver si tenemos la suerte de <risa> eso que... Ya, eso ya tiene que ser, a ver, vamos. Si tenemos la suerte de que somos capaces... <risa> ya quedamos dos y un ano, como decimos. Exactamente, un <risa> sí. Bueno, muchísimo éxito y eh, muchísimas gracias, Silvia. Veña, un bico a vos. A a todo todo, vos. Un bico cha, cha. a Buriño. Un bico Cada divendres de 6 a 7 da tarda Escolta Xarada. Al programa de cinema da Rádio Samboy. Bueno pois Xulio xa temos outro lado do ofío telefónico uh, a un, o noso convidado elí das terras de Moaña eh, da queixería Meixueira Vale sociedad cooperativa Mua uh, sociedad, sociedad cooperativa Galiva e eh, vamos a falar con Carlos vale. eh, Vamos dalles boas tardes Boas tardes Carlos. Boas tardes Boas tán? tardes, benvido, moitas gracias por atendernos eh, Parabéns, moitas felicitacións por esa medalla de prata Explícale aos nosos ointes que, o que te estou dicindo eu Esa medalla de prata, de onde veu? Bueno, pois pues este ano ven de Gales Do, do, do Walsh's Sowers Nada, que veo Un dos, dos produtos que queixo de, de cabra, non? Si sí. Sí, sí, perdona, é eh, que te escutaba mal. Eh, sí, eh, neste caso foi eh, un queixo que temos eh, pouca cantidad, un queixo madurado de catro mm -hmm. meses, nos mm -hmm. traballamos só con cabra, eh, sí, sí, temos sí. explotación propia, e eh, facemos, bueno, elaborados de cabra eh, de varios tipos. Eh, este foi un dos dous que presentamos este ano, este o mm hermano -hmm. mayor e o pequeno que o semicurado con, con algo menos de maduración, eh estrebous unha medalla de plata Aja. boa, felicitación sí, porque además hai muitísimo muitísima, muitísima xente, non? Eh de eh que, que, que ten un, unha grande Vai. zona, non? Mm -hmm. Eh de, co os medios de comunicación de aí para darse conta de que tendes un queixo curado extraordinario, non? sí, eh, tanto, bueno, a nivel local eh, eh comarcal sobre todo, son uh -huh. tantos periódicos nos, nos contactaron un pouco para comentalo, pero bueno, este este mesmo keixo é o terceiro é a terceira participación que, que ten eh, en as tres nas que participou levou levou medalla. Nora, boa, felicitações, ou sea xa que xa levades eh me cinco ou seis, non sei es que contei xa de tanto seis, seis, seis. Pola... seis con outros produtos, seis, tres, tres, en este e tres en outros. Pouquiña. en outros produtos. Pois po, po, andaina de dende de, de que vos puxestes en marcha e esas levas de seis premios, a verdade é que non non estáis facendo mal cando cando vos premia, non? Exactamente, por alwe Quero, quero pensar que no quero pensar claro. que no. Nos, eh, Levamos cinco anos eh, O seis meses de iniciar eh, uh -huh. Esta aventura eh, Eso participamos Por primeira vez no Welch Shours sí. eh, Justamente solo enviamos Este este queso, creo que tiñamos Naquel momento sí, sí, sí, eh, sí. eh, O tuve tamén unha medalla de plata Foi bien, a, a primeira participación Sei que se faen hasta ecos Os grandes chef Dese de queixo Aquí tanto non sei, sí, comigo sí, sí. no contactaron. Sí. Pero Xachu di Danza, de verdade que para non ser un placer, un onra, xa te xa comunicáramos contigo noutra ocasión, eh, estamos contentos de de, de poder gabarnos de, de xente como a vos que vos, que trabajades tan ben que, que so sois Exactamente. De verdade Además, que alha Centenova con ganas, e con e cun agarimo sobre todo. Moi ben, moi ben. Si sí, sí. pero... o que se pode, pero sí. Sí. Pero tes un aliado moi forte eh? sí. Que a, tú, a nai hai ah. Si, sí, tamén, tamén. <risa> <Que> <risa> É unha gran vendedora eh? claro, claro, claro. <risa> Bueno, escoito que unha cosa Queríamos dicir xa nosos ointes Que bueno, que si, sí, estamos por, mm, falando de, dun queixo extraordinario Pero ao mellor mm, Se si queren mercálo Ou se si queren poñerse en contacto convosco vos cuta, Hay unha página ou, ou aquí mesmo En, en Barcelona hai un sitio onde se pode eh, achegar para poder mercálo Pois sou directamente con nós eh, A través de, de Facebook Que nos atopa polo nome a Michoera Ou uh -huh. eh, aí en Barcelona Si que temos dous, dous clientes Un en, en Barcelona Ciudad que se chama Ego Galego sí. eh, Outro en Hospitalet, si non recordo mal Que é Santiago Iago San Somos dous clientes, sí. sí, clientes Que temos por esa zona Pois pues, eso Que saiban os nosos Ointes oh, e eh, seguidores que eh, San Iago eh, será Casteldefels No. Pode ser, pode ser Hai un tenda que se chama San Iago Pois pues pode Chans. ser Si, sí, na, na Rúa Iglesia Bueno pues Asuntamente non son eu O tema é, bueno, entón me despisto vale, sí, claro. sí, sí. Bueno, Carlos eh, que, Extraordinario Que se metan na página da bosa Que é eh, no Facebook a Ameixoira.com me, si Sociedad Cooperativa, me parece que así, non? Sí. Correto Vale, vale. Bueno, que, eh, por cierto, uh, ¿seguides trabajando mm, con, con, con queixo de cabras? Eh, que, claro, porque precisamente tendes un rabaño de, de cabras, ¿no? Sí, ¿cuántas veces sí, más claro. o menos? Pues andarán por las 130, 140, ahora mismo en Villas, por ahí andarán, por eso se moverán, poucas todavía. Un fin de semana que tiveste des extraordinario e, ao principio, non? Como, como dicíamos e, e, e nos encantados porque chegounos aquí á redacción ese, ese premio que vos, ¿Que vos deron E eh, eh, resulta que, bueno, pues esta Por certo, eh, dixete que era mm, curado, non? Sim mm -hmm e este este concretamente foi curado, pero mm -hmm. o premio, que saleva saleva esos tres tres premios en tres edicións distintas contando mm -hmm. esta, pero bueno, o va pequeno que é un semicurado de mes e medio, dos meses, que é o mesmo eh, producto pero con algo menos de maduración, tamén tenho sí, sí. outras dúas medallas e despois temos un un queso fresco para untar tipo Filadelfia, ah. Ah. que tamén ten tamén ten as súa metade. Un, ves? Pois son, son seis. Exactamente. <risa> son dous, o sea que se, de, de, de, de fin de semana troux este des dous premios, non un só. No, este, este en concreto participamos con dous queixos, pe, solamente un del xeo curado eh, foi o único que deste, deste evento sacou sacou o premio, pero ah. en, en Oviedo ano pasado ah, trouxemos tres. Te uh -huh. vale, vale. presentamos presentamos máis produtos. Ostras, sí, señor. Bueno. E non habido nada máis en el almer, se olaba da casa, en Galicia. Sí, bueno. a, a ese fomos presencialmente, un pouco sí, a ver sí. como era e demais. Sí, sí, e aí cercámonos. Sei que te destiendas e por todo Galicia. Bueno, faltan os lugo todavía. Entón, por falta lugo. Pois pues nada, hai que, que meterlle máng. De, bueno, sí, tampoco tampouco hai, a produción é pequena, eh, vamos un pouco bueno, a pero... leita que producimos, eh, o que hai, eh, o que hai. Sí, sí, bueno, pero hai que ir, me, como dixe outra, hai que ir metendo fuziños, senón... <risa> sí, é eh, eh, apartando. Exactamente, ir apartando algo. <risa> Moi ben. Que, bueno, ah, eh, tendes máis produtos que podedes ofrecer tamén a... Mm. O, o, o curado yo yo, yo ese dixese preguntar, non? Pero hai algún máis? Eh, si sí, traballamos, nos, actualmente traballamos cinco produtos que son un queixo tenro tipo país, que chamamos, mm -hmm. que é un queixo, vamos a decir, que se parezca un pouco máis en cabra igualmente a un, recordo un pouco, un orzo de joa, o, mm -hmm. unha cousa así, un queixo moi suave. Mm -hmm. Despois temos un semicurado e un curado, que son este mismo producto que falamos, mm -hmm. que é un queixo un pouco máis fuerte, máis sabroso, de pasta prensada. Un queso fresco para untar, un tipo Filadelfia, algo uh -huh. distinto que un cabra. Y después tenemos yogur, también, yogur ah. natural. Ah, ah, también, también yogur. Carai. Vale. Pois. Ves, eu de cabro, ou jeguir de cabro, non col, non vou Non compro ben, Bueno, Eso sempre vén unha primeira vez. Sí, claro, sí, este claro. que tenas máis a, a, mi, a amizades aí na Aí Moaña, moaña pois pues que se achegue precisamente cando vai a visitalos para poder <risas> disfrutar apuntar dos vosos traballos. Bueno, por aquí estamos. ademais poñer un no Facebook esa xente de Moaña Amigos meus os poñeron no Facebook, como sí. vos queixeiros. Claro, é que, é que son, no? Carlos, eh, como recomendarías tip eh, probar a catar o o queixo con un poquiño de membrillo ou un poquiño de mel, como como uh -huh. sería a cata máis máis excitada? Bueno, en eh, no caso do queixo fresco, este para untar que che digo, combina moi ben tanto con frutos secos, con herbas ah. aromáticas, depende se se quere tirar para uh -huh. para algo salgado para algo doce, tamén uh -huh. con membrillo ou, ou miel perfectamente. Uh -huh. eh, e despois os quesos un pouco tamén depende do xado gusto. Uh -huh. O queixo tierno sí si que, si que combina mellor ou mellor con mel ou mar, marmelo que o, uh -huh. o típico. Uh -huh. Sí, que, sí, o, sí. O, ou con ago con que se queira ao final. Sí, sí, sí, sí. O, sí. O que, importa que que cada un que, que o consumo, que lle guste, que sí, lle guste. Sí, sí, sí, sí. e, e despois para catar con, bueno, xantar con algo, sí, pero pero con, como estades aí nas na rias baixas que dices cun un albariño, non? Bueno, eu, eu personalmente igual tiro unha pedra ao tellado Pero eu nos se viños <risa> Pero <risa> bueno, eu tiro eh, máis o licor café Que máis da casa para mi Claro okay. pero, sí, sí, É máis complementario, bueno, non? Si, <risa> sí, pero bueno te, eh, Tamén se poderia Perfectamente sí, validar sí. con Alvarinho ou tiraría O mellor un pouco máis algún tinto Para os que son máis fuertes claro. Un viño un pouco máis de corpo E, sí, sí, sí, sí, e así sí, sí. Aí da Ribeira Sacra, por exemplo. Sí, por sí. exemplo. <ríe> Perfecto, si un mencía deses <ríe> sí, sí. curados seguro que se se estaría sí, extraordinario. Sí. Bueno. Además, a fai unha cousa moi ben, o viño. Nunca um, bebéndol si sí, pernon empuxándol. Eh, cunha copiña eta de sin unha comida, pois pues vai moi ben. Además, axuda a facer a a digestión mm. e todo moi moi ben. Que Que te quería comentar ou preguntar que eh, aí algúns restaurantes seguro que de, de, vos terán como clientes porque son eh, eh non sei algúns dos seus menús eh, incluirán ese queixo voso, eh, non? Eh, sí, sei que sei que algún restaurante traballa vaya con él es eh, sí. principalmente por la zona de santiago mm -hmm. una persona que se dedica bueno que traball con hostelería mm -hmm. eh, sei que traballan con él ahora no te puedo decir eu cales porque ciertamente non, non trato con eles. Claro, él claro, claro. sí, sí, sí. no, no, era solamente es curiosidade no por saber que quiero ser seguro que o hotel un producto de, de elaborado tan Tampoco, por por mm. lo menos por, por los premios que vas desacatando, oh, eh, seguro eh. que él también buscarán pues ese producto mm, de proximidad tan interesante, mm -hmm. ¿no? Sí, sí. Bueno, te espero, te espero. Eh, sí, sí. Alegro muchísimo, de verdad. Para no ser un placer, yo, honra, terte aquí. No queremos incomodarte porque dices antes a mi cropechado a, a, a Armando que tiñas una solicitude para poder salir. Entonces, pues, eh, sí. agradecerche que, que estés aquí con nosotros. É eh, ah, que, que siggades tendo moito éxito eh, Bueno, xa te incomodaremos nou outra ocasión para preguntarse algunha cousa máis con respecto á elaboración, porque eso a mellor tamén lle pode interesar aos nosos oentes como tamén. facedes ese proceso. Sí é moita, me, moita mecánica ou moita manualidade, non. Uh -huh. No, os procesos eh, son todos manuales eh, Acabamos de entrar tamén Ahora mismo na, bueno, Un sello de calidad alimentaria Que ahí, ahí. acaba de sacar a, a Xunta De, de uh -huh. artesanía alimentaria En este caso Con uh -huh. co, co a queixería uh -huh. eh, Básicamente salvo 4 procesos eh uh -huh. Prácticamente 90% O proceso é eh, eh, eh, manual Manual Sí, sí, o artesanía o que diste impresionante, non? Sí, os casos traballanse aún eh de forma manual, volteanse, enchese os moldes, volteanse, eh traballa etcétera, en cámara e demais, se cepillas por un, o sea, todo se traballa manual. E despois tamén tendes unha conservación especial, posto que como diste o ser curado, pois ten un certo tempo de digamos De reposo, non? Sí, de maduración. De, de maduración. Vai unha cámara donde okay. pasa uh -huh. entre tre, entre 4, este que é es un concreto, entre 4 sí. e 5 meses, uh -huh. e ali durante eses meses non é me deixado mirar para ele. Hai que irlo volteando, sí. hai que irlo eh. limpiando, uh -huh. eh, está madurado con moos naturales, que a corteza é comestible totalmente, uh -huh. e... Eh, eleva un, un traballo, non é só facelo, se dizalo, reposar claro, como, como sociedade cooperativa sodes moitos os, os empleados que tendes mm, Actualmente somos os tres socios que, que estamos mm. eh, despois a maiores temos agora mesmo dous eh, dous eh, chavales, dos traballadores ben. Sí, sí, sí, ben. estupendo. A Meixoeira que está precisamente aí en... Nas Fragas de Moaña si, sí, ahí estamos no, jara, no, alto. El, el... no alto Rúa sí. Fragata, Villa de Madrid eh, Baixo Moaña sí, sí, eh, yeah. eh, precisamente onde están Muy... bueno, que volvemos a repetir o, o correo vos ou bueno, a, a forma de poñerse en contacto con vos, é co, eh, precisamente a meixo a sociedade cooperativa no Facebook eh, que poden pedirvos que si ao mellor chega a demanda a unha cantidade de determinada seguro que están enlle cobrades o, o, o porte non? Sí todo en esta vida se pode falar Exactamente. <risa> bueno, agradecemos xe moitísimo a, a conversación de hoxe e a túa información tan eh, específica con respecto a ese traballo que estás a facer eh, que siga tendo moito éxito moitísimas gracias, Carlos moitas gracias a, a vos por a oportunidade e, unha vez máis e iso, cando que irades, aquí estamos pois pues vale. moi ben, Carlos unha aperta e a buriño igualmente, boa tarde boa tarde, boa tarde. Thank you. Julio, vamos a esperar un pouquiño a que o noso correspondente a na capital da Ribeira Sacra pois, este preparado. Uh -huh. Pero vamos a falar de algunha cousinha que demos por aí. Sí, sí, por exemplo, vamos a falar do premio Pérez Pallaré de, de poesía, uh -huh. que ganou precisamente unha moza eh, que se chama Gisela Mato, engañado 35 Premio de Poesía uh -huh. Pérez por ayer que que ademais, ese certame de poesía erótica e Yesis argas, non mm -hmm. en Malpica, que o ganou tamén Diana Curitz um, dous premios que teñen moito que ver precisamente co, co, co certame que tamén se fai en, en Cornellá eh, exactamente, de... que ten moito que ver exactamente bueno, sí. e, e despois outra cousa que, que tamén hai que lle llevar notizan os seus entes um, facernos eco dunha cousa que nos mandou Vieito Romero mm -hmm. um, sabes, Vieito Romero te, um, fala de Eduardo Un, un grande violinista que participou durante 15 anos en Luar na Luna no, ah, que sí. acaba de falecer pois é eh, verdade que sí, bueno, este músico de orixe cubana mm -hmm. pois bueno, lembrano po, como unha cousa Que, que hai que destacar o feito de que participou con Luar lugar na lubro durante moiísimo tempo e entonces pois pues, ese músico po pues, eh, lembrado en Carballo onde era profesor de, do Conservatorio, que era un grande violinista que eh, bueno, nacer en Camagüey. Uh -huh. ali no ano 67 faceceu este Mércoles precisamente na Coruña por as complicacións derivadas dunha parada cardiorrespiratoria né? Vai hombre. Bueno. O que, o que suele ocurrir Eduardo Coma chamábase uh -huh. tamén habería que falar doutra cousa máis xa que falamos de falecemento pois unha, unha grande artista um, brasileira que agora mesmo non teño precisamente a, a uh -huh. bueno, non, non, xa, xa buscarén aquí os datos con respecto a ela que tamén tiña moito que ver con Co, con Caetano Veloso, con ese grupo de, de artistas mm, brasileiros que tiñen moita relación coa co nosa cultura galega. Xa, xa vos lo direi despois cando me chegue. Una cousa máis que hai que destacar de, das noticias que nos chegan aquí á redacción, uh -huh. que mm, Ofelia Rey Castro, non, Ofelia Rey Castelao obtengo Premio Nacional de Historia. ou quer dicirse que os autores galegos mm, tamén teñen premios a nivel nacional que uh, o Premio Nacional de, de, de Poesía levou no Ismael Ismael Ramos mm. que, que temos pendiente unha conversa, conversa con el con e, e o Premio Nacional de Historia pues, acaba de, de, de entregarlo a Ofelia Rey Castelao mm. ou seja que están de Noraboa precisamente os nosos mm -hmm. eh, autores galegos ¿no? e eh, Con respecto a outras novidades, pois que mm, premios a realizadores Diana Toucedo e Paula Cons, que na mostra de Mares de, da, da Fin do Mundo, é un premio interesantísimo que convén darlle a coñecer a todos os nosos ointes. Eh, como estamos agardando precisamente conectar co noso correspondente, correspondente, vamos a intentar porque divíamos tamén falar un pouquiño de o que o certamen de poesía de Rosélia de Castro para o día 26 25-26 de, de novembro deste de mes pois pues intentaremos ter precisamente algúns dos membros do, do xurado que nos acompañen eh, eh, seguro que nos falarán deses de traballos que este ano nada menos que temos 108 participacións jolín hai que leer un bocadinho hai que ler un pouco eh? <ríe> sí, sí, sí, por sí. eso que digo que En fin, os que facedes todo esto, ya te des trabajo, ¿eh? Bueno, ahí, ahí vamos. Eu Pero ajudo, bueno, un trabajo que se fai con gusto. ayudo a coordinar todo eso, y eh, la verdad es que es uh -huh. un trabajo importante. ¿eh? Vamos a poner otro bocadillo de música, ¿no? peña Vamos a seguir falando Por, Porque no... Non... Bueno, pois a ver, que, que, que lles vou a decir a todos os nosos ointes? Pois que as editoras galegas uh -huh. volveron a Frankfurt cun balance, volveron de Frankfurt cun balance positivo. Nada menos que... Me parece que foron 35, 45 editoras galegas que se, se achegaron ali, a Xunta de Galicia tiña ali un stand. Eh, uh -huh. Pois nada menos que... Mm, Viñeron eles todos encantados O gremio e as asociaciones nacionales e internacionales Do sector do libro por parte das administracións uh -huh. Tanto para a xestión do espazo Como para un programa de actividades e Dice que a Xunta duplicou a presenza galega uh -huh. co o seu propio stand No stand da Xunta tamén concorreron Outros editores galegas Que non pertecen a AGE eh, A asociación Pero distribuí exemplares do seu catálogo de venta De dereitos Galician Books eh, Participaron en varias actividades organizadas pola a propia asociación O en parcería con otras entidades. Un trabajo extraordinario. Uh -huh. Vamos, eh, que... Que nos ponen un poco, eh, Fernando, que nos ponen un poco de música. Vale, pues veña, ahí vamos. Para ir adubiando un pouquiño todo esto. Fernando, da yo a play. temos outro lado xa o noso correspondente alá na capital da Ribeira Sacra e nese apartado de que enxe preguntou e nada máis e nada menos que o noso amigo e querido e compañero xosé Manuel, moi boas tardes boa, boa tarde boas, boas. Boa, boa, boa tarde José Manuel, benvido y eh, agradecerte que siempre esté ahí caro unos almuerrices con intermitencia pero ese sí. agradecerche muchísimo que, que, que nos fagas esa esaúa sección sí. agradable que es oh, que se preguntó bueno siempre breve han recibido vale. Hombre, tanto? Pues ahí, bueno hay que felicitarte porque creo que una asociación hay de bocadomonte no sé así ah, estuvieron sí. ahí una grande celebración de Pues, neste ano, o sea, nesta época precisamente moi a caída Que ten moito que ver cos pois, sí, as castañas, mira, non? Pois si, sí, o mensaje me preguntas, pois conto, xe sí. Porque senón aínda vai pensar xente que, que falo por facerme propaganda Non, non, non, eu quero ponxelo en valor Porque hai poucas asociacións que fagan as actividades que vos facedes E unha delas interesantísima é pois. esa, non? para vos, como diría un catalán, eh 500 céntims. 500 voz hoxe que estou ás un poco oh. con ah. cantarreira ah, que tu vexe de cantar tanto a, non sei que que me colleu a Eh, o fresco non no me agosto o que foi, pero ando con catarreira unha un, diferencia de temperatura que lóxicamente o carón da, do lume pois pues, despois eh, podes... ser, pues, sí, a sí. corrente, calor sí, y, fugo, aparte fumo fogoneiro pois calor frío claro, claro. tal e cual pois pues, xa... calquera cousa xa, xa ten uns anos pois pues, bueno, no vai tirar eh? bueno. Bueno. é igual contalo, pois, sí, como ven, dicía sí. non, insinuaba. Julia sí. moito moi de insinuar. Sí. Pois como como insinuaba, sí. eh aquí nos Angueiros, a miña terra, sí. eh, a miña terra onde me, me criei antes de emigrar a, a Barcelona, sí. pois eh, agora que volvo eh a volta, como digo dito catalán, sí. eh, to, eh, torna eh, volta al mon. E torno al Born, pois pues a mín pasou mágo semellante. Volvín sí. aquí, como quendi, a, a miña terra de orixe. Sí, pois pues ven, ay, xa, pois, pues, levamos anos, mm -hmm. fundamos unha asociación sociocultural, Boca do Monte, mm -hmm. e pensade que o sangueiros, que onde ten a sede mm -hmm. e onde dinamiza, hai actualmente eh, nove habitantes. Olín. Nove habitantes e catro casas habitadas ah, bueno. Entón, claro, é destas moitas aldeas que corre o perigo, o risco De, sí. de que dentro duns anos queden catro casas de pé Ou, ou, ou, ou quedarán todas esborralladas sí. e o monte comendo nelas sí. En calquera caso, nós eh, facemos un traballo de resistencia de provocar que a xente arranxe as casas, as segundas, terceiras xeracións traten de, de ter unha caseña polo menos habit habitable mm. e que veña a cantar máis veces mellor, ainda que se xa fin de semana sí, ou de sí, ponte sí. e tal, xa xe dá moita vida as aldeas. Claro, sí, claro. E... Tanto. <risas> entón, entre as actividades que facemos, temos dúas que xa teñen tan o calendario anual que é toda festa da Madalena e Xullo é finais de outubro, neste caso foi a principios de novembro, 5, uh -huh. facemos unha xornada castañeira. Moi ben, oh. moi ben, ben. Entón é unha xornada arredor da cultura da castaña. E pola mañá fixemos unha camiñada que que para pasar por por unhas paisaxes fermosos no que é o antigo cauce do do Río. do Sil, uh -huh. bendomeandro do monte furado e vendoutras aldeas da nosa contorna, e despois por a tarde un obradoiro de, de cabazas para os pequenos, cabazas bueno. de samaín. Tivemos seis pequenos, bueno, bueno algo é algo. E... e tamén ensinamos algunhas caniceiras que se conservan, caniceiras sabedes que onde se secaban as castañas. Sí, sí. Sí. Onde se poñían frescas recién collidas e despois con fume eh, provocado polo lume que se lle facía debaixo, uh -huh. e anco tempo secando. Sí, señor. Muy pois, ben. actualmente non quedan prácticamente castiñeiros, que, que é unha zona que secaron moitos, uh -huh. non a perder pero que da, digamos, a cultura que en outro horavia moitísima castaña. Uh -huh. Então, pois, pues, a probabilitamos para xente que xa chega esa tarde, que sin ali eso, a caniceiras, canizos, como echaban de outros lados, é uh -huh. como era o labor de, de secado de castaña. Incluso uh -huh. ali dispoñamos de de unha máquina das que das primeiras que houve, uh -huh. como se passou da do, do pisado manual uh -huh. de un por cada lado cun saco batendo nun tallo ah, eh, para sí. sacar ya cáscara que é o que fan na festa da pizza que xa falarídes con eles eh, principios de decembro, uh -huh. a famosa a famosa festa da pizza de Froxán, de Froxán. Sí. E, e comentamos, bueno, e o seu paso que houve depois foi a chegada de esas máquinas que xa con a máquina a gasoil, sí. que xa o facía a máquina, metías esa castaña por riba uh -huh. e pois pues, cunha tal, unha turbina, pois pues, eh pela, quitaba ya a cáscara e con un ventilador facía que a cáscara fora para o lado e a castaña para outro. No, ¿no? Xa xa se xa se mecanizou o proceso. Moi ben. É para rematar un magosto popular Grupo de música tradicional Asamos alías castañas no, no tambor uh -huh. No bombo E veña merendola uh -huh. Licores, viño Boa música Abertal, no Abertal, da ah, Rúa Aves ah, sí, sí. un día podedes falar con eles Creo uh -huh. que nunca os entrevistastes Pois pues a verá que facelo, si, sí, si sí. sí. o seu director Manolo Durán Que é originario de Angueiros Ainda que vive na Rúa E fundou xa trinta e pico anos ver, tal, na Rúa e aí está resistindo uh -huh. e tamén tengo o seu pasado en Barcelona que empezou eh, a tocar a gaita uh -huh. e, con foxo uh -huh. xa, como, xa, como moitos, como moitos de nós como moitos, pois este é unha entrevista moitos, xa sí. vos posar o, o teléfono <risas> e bueno, así si foi o sábado pasado non vos contou máis ya, bueno, tamén tens que facer mención aos cogumelos que tamén algún sabía por aí, algunha foto vin eu Ana ah, na caminhada, claro. na caminhada tivemos ocasión de, de atopar algúns e eh, eh, fixémolos e eh, puxámelos de Temen de ración ali no Con o resto de viandas que ofrecemos aos que nos viñeron ver pues, no, De no, verdade vale. es que Parabéns por ese traballo tan importante Que además de ser popular tamén e disfrute con, con toda claro, a familia e Todos as xente Entonces, Sabes que a xente das aldeas dos arredores que ven ali É eh, unha maneira de verse muy muy de, de pasar sí, un rato agradable De ver con vida a aqueles poviños Pois non era boa bien. Parabéns por a parte que se toca moi ben moi ben, imos que os gustame, gusta logo veña, vamos pues como, empeza como ti que irás vos desgústame, mira eh, primero, desgústame ten que ver cos lumes deste, deste ano porque, bueno, os datos son eh, terroríficos uh -huh. eh, sabedes que hubo unha vaga de lumes este verán, bah, pues cri criminal, non? si, sí, si sí. pois pues ben, eh, por decirlo así rápido que se entenda Eh, Tratas este ano eh, Por os datos que deu o consellero de Medio Rural No Parlamento de Galicia O terceiro maior registro No que vai de século O terceiro maior registro de hectáreas ardidas Do 1 de Xaneiro uh -huh. O 31 de Outubro Arderon 51.643 hectáreas de monte en Galicia oh. O que supón Do que vai de século O terceiro maior registro Falling. Falling. Eh, O conselleiro De Medio Rural compareceu no Parlamento A petición propia uh -huh. Non cando lle mandaron Pareceu cando o quixo uh -huh. eh, Para facer balance dos incendios forestais uh -huh. Do que vai de ano Dando estes datos que vos acabo de referir uh -huh. E insistiu en que en Galicia non arde A Galicia queimana uh -huh. <coughs> eh, Nunca eh, mellor dito E eh, depois que despois tamén no seu relatório pois eh, falou de que esta vaga de incendios tan grande deste ano, uh -huh. os factores que, que, a, que a provocaron pois que a maioría <coughs> deuse por mordada dunha treboada, que é treboada tan grande que houve, uh -huh. de, que se fala de 600 rayos sí. no mes de xullo, que puderon provocar 150 140 focos de lumes uh -huh. que a maioría, como sempre dicimos, son provocados, porque de se comprobó que había diferentes focos en moitos deles, que a dificultade de extinción tamén impediu eh, que se sufocaran o antes posible, que poña como exemplo Cobrel, que dada a orografía pois foi moi difícil afrontalos, moi difícil poder apagalos, e, e como non a seca e as altas temperaturas. Todo esto es puxo o, o conselleiro de medio rural uh -huh. un pouco para xustificar o, os por, m, números, como vos digo, tan terribles de hectáreas ardidas este ano. Uh -huh. En ningún caso que o que reprocha sempre a xa oposición se fan se fai autocrítica de como se xistió o no monte, das políticas uh -huh. de prevención ou mes etcétera, etcétera, e Entre outros reproches tamén da, da oposición de PSOE e de BNG uh -huh. eh, que cando se lle pediu comparecer o o, o de, de medio rural, uh -huh. non lo verán, non o fixo. Sea, o que non compareceu cando segundo din eles teria que ter comparecido e agora cando pasa todo, fai o balance, e xa está todo o ambiente má relaxado ben uh -huh. a, a dar contas e aínda por riba, pois pues eso como sempre, Falar de causas, eh, pois, eso, eh, que sí, que influíron, pero a autocrítica, como sempre, brilla por a súa ausencia. Sí, esculpándose del mermos. Sí, sí, a verdade é que eso... A política é así, ¿no? O peor de todo é que nunca ou moi poucas veces se faga autocrítica e creo que do máis honroso que hai nesta vida. Sí, mm. bueno, aí vamos. Pero, oh. bueno, eso non vou solucionar, eu teria que solucionado cada... Cada, cada persoa mirando para o seu foro interno tendo un eh, pouco de dignidade e eh, nada, nada de medo con, ah, mirando para o seu interior concertamos contigo que tamén nos desgusta correcto sí, e eh, tamén me desgustan eh, os colapsos que hai en pediatría na área de Vigo uh, eh, o venegaven denunciar o colapso que hai en pediatría exigiu medidas eh, es, puxentes pues eh, a resposta inmediata por parte da xunta cree que se debe eh, aos recortes e as privatizacións que se están dando na sanidade estes últimos anos e eh, o portavoz a portavoz da sanidade do BNG uh -huh. eh, Montserrat Prado é o concelleiro de, de Vigo uh -huh. do BNG tamén, Xabir Pérez dicían, por exemplo, que había días nos que se atendían a casi 300 nenos eh, en pediatría da área de Vigo e habendo pois, recortes e pouco personal Claro. Pues, claro, imaginadevos, eh, as medias cada vez son, son máis altas mm. e eh, os nenos teñen que esperar que os atendan e, sí, sí, bueno, sí, sí. pois pues, xa, xa sabéis o, o que se ocasiona. Desatención. Moito ver. Exactamente, e hai que somar os colapsos que tamén se está dando, suponho que a nivel nacional, ou sei, en Cataluña, en eh, Madrid tamén sabes que se fala, en outras comunidades, pero en Galicia pois tamén levamos moitos meses eh, desde o principio do verán que moitos lugares de Galicia uh -huh. os centros de saúde están colapsados a bueno. atención primaria está colapsada aquí en Monforte, por exemplo, eu que o vivi nestes días sí. pedi un cita telefónica uh -huh. eh, dábanme para, non sei se, dúas ou tres semanas claro. e como estaba sem medicación foi un alía propio, foi un persoa Mm -hmm. había unha lista había unha cola que daba que chegaba a rúa Vaya, De xente para os mostradores Vaya. e dando e dando citas para pff, duas para esoú dúas semanas e de de do médicos que había no hospital de bonforte no, no hospital no, perdón, no ambulatorio, no ambulatorio ¿eh? actualmente creo que hai dous ou tres oh. entre baixo entre baixas eh, eh, eh, jubilacións Pues claro, claro no, no, no, no se van No, sí, sí. no, se, no se regenera todo eso. Claro, claro. Bueno. Claro, que médicos tenían que atender 70 80 pacientes por día. Sí. Vale. Y eso es como a bola de neve. Igual. Mm -hmm. bueno. Pues este, este panorama está difícil, ¿eh? Sí. Pues también nos disgusta, también. También. Hombre. Eh, Gústame, me dices, os gustame. Muy gustame bien. Gústame que Pontevedra... Eh, cidade fermosa e, e xeitosa mm -hmm. eh, parece que eh, gobernada con pouco de xeito mm -hmm. eh, sobre todo no, no aspecto de cuidado no, no respeto ao medio ambiente mm -hmm. no, no tema da humanización xa claro. mm -hmm. que non deixa de, de ser unha referencia eh, eh, que a certo tempo aparece mencionada como exemplo nestes mm -hmm. aspectos que acabamos de referir e tal, pois Agora tamén se fala de que Pontevedra, entre aspas, está na Champions das cidades verdes da Unión Europea. Uh -huh. A cidade terá voz no deseño da de agenda urbana para a Unión Europea ou converterse na única cidade española <coughs> en ser seleccionada pola Comisión Europea para integrarse no que co se coñece como o partners, eh, Partnership Green Cities, que é unha alianza, unha comunidade de cidades que eh, que teñen que tomar decisións para rena re renaturalizar as cidades e loitar contra o cambio climático. Chamamos ah, como unha alianza de cidades a nivel eh, europeo que o que buscan é tomar medidas, é, ter propostas e iniciativas para facer uh -huh. as cidades cada vez máis, máis humanas, uh -huh. máis naturais, humanizadas, humanizadas. Si, máis humanizadas e que que bueno o Pues poder combatir con eso a, a contaminación e mellorar o, o, o medio ambiente, <cười> etcétera etc. Pois pues Pontevedra será actor principal nesta alianza sí, sí. para propoñer iniciativas e estar na mesa de onde se toman en decisiós ou se, se, se fai porque esas iniciativas saian adiante e, como vos digo, sí. segue a ser unha pues referencia a nivel europeo como cidade que, bueno, que que está apostando hombre, seriamente hombre. Por, por, por por ser eh eh modelo Ese, ejemplo, en sí. cuanto a respecto medio ambiente, ciudad de boa para vivir eh, la, Muy bien, muy bien. Extraordinario, eh, sí. también me gusta bueno, no me lo solo vou citalo porque ya vos escoitei, ya os gustame pois pues, que estes días se celebra o Xantar en Ourense sí, cinco países, 165 expositores eh, o, o fío central a gastronomía dos camiños a Santiago sí, e eh, supoño que comentastes que este ano por primeira vez pois pues, coas co, co, co posibilidades do AVE mm. pues, ah, sí. os madrileños poden estar en dúas horas de cuarto en Ourense e vir ao Xantar pasaron o día se queren eh, e que tamén lle vai dar un punto moi importante o o isto xantar a feira eh, sí. ¿Eh? mira veñin, veñin a Ourense 23 comen dan un paseño por Ourense móvense premadreo tranquilamente no, pueden... pero diríamos más sí. es eh, que podíades vir hasta vos <risa> ¿Sí? Sí. Eh, estamos de... mira estás eh, agora estás en 6 horas Barcelona sí. Barcelona Ourense estás en 6 horas así ah, sí pero sí, sí, sí, hai, sí. Que fazer, hai que fazer un pouco bueno, de ca... hay que... Hay que fazer transbordo en Madrid, non? Bueno, é o único, único que cambia a cousa sí. única, entre aspas que tampouco é tanto, que eu xa fixen varias veces dificultade sí. é, é que tens que, a ver, cando, cando quiten xa será unha pasada sí. pero a única dificultade, digo entre aspas, é o do transbordo sí, sí, sí. Sí. porque, de, mira de Orense A Madrid son dúas horas e cuarto uh -huh. O trasbordo son 45 minutos Que tes para facelo sí. Poñémonos en tres horas uh -huh. E de Madrid A Barcelona canto son? Tamén, máis ou menos sí. Son tres horas, tamén, sí, sí. tres e pico sí, sí, sí. Pois, contando Contando o trasbordo sí. Estás en seis horas sí, sí. Porque no, tens que ir a pío doce, non? Habrá, habrá que estudiarlo no, xa, Eso é e aproveitar precisamente eh, para, non somente para ver a familia, sino tamente para degustar. Eras a chamar ti, tes que cambiar a, a sí. tocha para collevarbe hasta a sí. Laurenz. Sí. Vale. Exactamente. <coughs> bueno, pois pues... O sea que mira, eh... Eso, aproveitar o xantar, que non estés esquitando que aínda pode Aínda pode facer. Ata domingo aí para, sí, sí. para gozar do do do xantar, ata o día sí, 13 sí, como en sí. julio. 23 anos seguidos xa de, de ese sí. traballo tan importante. Por certo, que que ti, cando ta cheques ti, eh, saluda a Silvia da de nosa parte, eh, bueno, faite oh, que, me salude, que me salude Silvia da parte Tamén, al menos fai, xa son tantos anos seguidos Que nos que estamos colaborando e que sí. de, de feito pois sentimos unha fortuna. Tamén podede pode saudar vosa Silvia da miña parte. Fixe. Fíxem... <ríe> Fixe, vale. Ya o sea, lle mandaremos precisamente saudos cordiais teus. A ver, tanto tanto mandar saudos, eco dixo ela tamén, uh -huh. ou entrar ou entrar na web. Sí. Hai quien entrar ali no aspobrense. Claro. Si, sí. claro, claro. Aínda claro. uh. vieste algunha vez? Si, sí, eu viñen hai moitos Viña anos, vez. pero viñen liño, si. Sí. <ríe> Pois pues xa no. sabedes, xa sabedes no, eu, si, eu se fora xa iría a primeira vez bueno, Pois pues pues hai que, es, que vir Nunca é e... Nunca é tarde, tarde. Pois pues, pues eso, apuntade, apuntade Remato os gustame logo sí. que, que, me, que me gusta en Estas datas Mañá precisamente Concretamente mañá Que é o 11 de novembro uh -huh. Si, San Martín Celebración de San Martiño Exactamente, o San Martiño, sí señor Pois San Martiño é o dous que podo recomendar Hay máis, máis localidades que o celebrarán E celebrarán ben é, é, De forma moi atractiva uh -huh. Eu vou citar dúas Como non a outra ocasión que o fixen A de Quiroga, por ser, digamos, o meu concello uh -huh. Que é festividade local E celebran o magosto popular, hai xogos para os pequenos, uh -huh. hai a procesión pola mañá, eh, alborada, eh, como vos digo, xogos pola tarde, pois outra vez eh, música, eh, e ali na, na plaza maior, pois castañas ali pa todo o mundo de, de balde, con viño, e eh, ao final, pois eso, música unha verbeniña, para rematar a, a xornada. Muy ben. Festa local en Quiroga. Que neste á por aí tamén, pola comarca, pois pues que se chegue, que terá, terá castañas e viño de balde eh, e música para pasálo ben. Muy Hombre, e tanto? E tamén ah, o San Martiño de Teo, ah, con claro. a súa feira tradicional mm -hmm. eh, do San Martiño na, na Carvalheira de, de Francos. Sí. <risas> diz que é unha feira con máis de 500 anos de historia. Debe ser unha das máis antigas. Eh, feira cabalar de referencia e eh, despois que é unha feira que garda arda pues, os detalles da, das feiras tradicionales de toda a vida con seus postos de polvo, co artesáns con contratantes de gando, mm -hmm. eh, etc. O sea, xa que tabén é eh, unha ocasión boa para, para ir a esta Carvalheira a pasar o día eh, a quen lle guste este tipo de, de romarías. Si, sí, en eh, tanto, que son unha romería. De destacar un, este San Martiño nesas dúas localidades que ti mencionabas, tanto Quirogo como San Martiño de Teo. moi ben. Sí, e en, en, en Teo, tamén importante que o domingo 13 uh -huh. tamén a Carvalheira te de Francos é como apéndice por así decirlo, como como eh, fina, final de festa de do programa de de, de San Martiño de Teo se o xó San Martiño que mm. é un mogo, un agosto reivindicativo para celebrar o 20 aniversario do afundemento do prestíxio do nacemento de nunca máis mm. un, do, un dos que o propicia un dos eh, promotores é eh, Carlos Santiago que é un mm. activista Cultural e artístico de, de Compostela, Carlos Santiago. Igual te has ouído falar del pois o, eh, fai posible que se organice este eh, pois, magosto reivindicativo uh -huh. para lembrar o, o desastre do prestígio. Desde bueno, pois pues eso, que xa agradecemos moitísimo que estamos con, contentos precisamente como se os gustan Gusto me que me hago que estar tan noche para no poder disfrutarlos pero que pero bueno, de hecho eh, los nuestros si ointes quedan debidamente enterados de, de la tuya comunicación muchísimas gracias Escoita, ¿a, ¿alguna anotación? Eh, ¿de la libritinha? ¿y de test? algo hay, algo hay, algo hay algo Por para despedirnos no? sí, sí. Por a ver, ¿cuál se parece a ti? A ver, por exemplo, eu outro día pensaba na expresión esta de non está el horno para bollos. Sí. E pensei, a ver, a ver cales poda haber Mira, se si contastei mínimamente, tampouco que un traballo de horas ni de días de investigación, uh -huh. Uh -huh. pero topei unhas que recomendo en galego e seguro que vos aplicades alguna, pero que nos escoite que apunte, uh -huh. que trate de aplicala, e sabe alguna que non la refira tamén para anotar. Claro. Pois pues, en galego... Eu sería partidario de dicir Non está o alcacén para gaitas sí. Esta día moito miña nai sí. mm -hmm. ben. Non, non está uh, O forno para cocer pan sí, sí, Esta é parecida, este sí. parecida. Sí, sí, sí. Eh, Non está uh, Non está a cousa Para festas Non Ou para lerias, ou para danzas, yeah. ou para xar castañas. É yeah. <risa> <risa> <risa> está... que en día cousa, pois pues pode dicir, en vez da cousa, o, o conto, mm -hmm. o tema, o choyo a cuestión ou o ambiente. Por sí. exemplo, non está o conto para festas, non está o conto para danzas, ou non está eh... a o choyo para... Palerias eh. sí. Non está cousa Pasar castañas sí, pod pod Podíamos Podíamos decir sí, sí, Non está conto Para celebrarlo Tambén sí, sí, sí, sí. Correcto Muy E ben. despois Xa al final <risa> e, Cando Falamos de idade Que hai A, xe, a que non lle importa E hai a que Ten si sí, Cuidao uh -huh. cuidado Que non lle gusta Decir a idade que ten eh, e, Non quere desvelar Ou cando Te sí. refires a unha persoa, non queres quedar mal por se si llevo tan máis anos nos que sí. ten o... eh, bueno, Pois, pues, eh, referido en resumen aos cumpridos cando cumpridos referidos a idade mm -hmm. Como quedar ben cunha persoa sí. referíndote a, a idade que ten sin decila sí. mm -hmm. Enténdese, non? Sí, sí, sí, sí. Fazer un cumprido a persoa sobre a idade pero sin decir a idade, non atreverse eh. non arriscarse a decir oi, pois es este ou tal. Sí. Frases. Vos uh -huh, uh -huh. pois non os aparentas. Claro. Non uh -huh. non se chebotan. Non. Gastas máis novo. Sí. Estás como a sempre ou non pasas os anos por ti. Eso. Claro, claro, claro. Eso hai que dar ben, eh, eh. Dices... cando che din cando ben ao principio, cando che din a idade, uh -huh. pois pues ti en, vez, en vez, manifestaste de forma favorablemente. Sí. Fa, fa... Para quedar ben con ese cumprido, non? Sí. Uh -huh. Entón, todos esos aceitos son aceitos de quedar ben cando che rin a idade en que teñen. Uh -huh. Uh -huh. Pode ser sincero, pode ser falso, pero que las ven. Claro que si, sí, é unha cousa interesante. Como dices aparentas. Meu... Non xe gota. Meu pai dicíame que cando tiñas que facer algunha cousa deste tipo que tiñas que que tiñas que quedar ben, tens que facer ese... esa cousa que dín os políticos moito é que despois unha cumprimento. Meso cumprimento. Ah, si ese chama tercito si unha viñeta, acordas? Sí, cumprimento, non? Sí, sí, sí. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues, ben. Bueno, pois, ven, ven, caído sí, por o feito de que por, pues, pues, falando no. falando da alería, por exemplo. Pois pues non nos tamén gusta apuntar pois pues, tamén así, no, eh, eh, nome raros. Bueno, nome raro, de raro un te nada alería. Eh, encambados, tocando cambados, uh -huh. puerto Cerca da Praza de Abastos hai un bar que se chama Bar Aleria uh -huh. Se ve que se xuntan el ali palan de todo E <ríe> eu metinme no bar digo si sí, si sí", antes que non leerían nada aquí <ríe> O sea que facía facía honor eh, que, que, que facía honor o, o nome do bar, correcto? Sí. <ríe> Moi ben bueno. Pois, que Manuel Moitísimas grazas, unha aperta grande Outra por aí igual, hasta vale, logo. Logo. logo Cuídate moito Amb la pluja i el fred hem de prendre a rentar, a sacar i guardar la roba. Estalviant més que mai en el rebut de la llum. Vina a Calvet, els nostres comercials t'assessoraran per triar l'electrodomèstic més eficient i més adequat per a la teva butxaca. Compra eficiència energètica i redueix el teu consum. Com diu la dita Ara, el que toca és nadar i guardar la roba. Calvet, 70 anys fent la vida més fàcil. Electrodomèstics Calvet, a Sant Boi ens trobaràs com sempre al carrer Jaume I número 84. Escoltar Radio Samboy en directe per Internet és molt fàcil. Entra al nostre web radio i clica l’opció en directa. També pots escoltar programes de dies anteriors amb opció podcast. Escoltar Radio Samboyi allà on siguis és molt senzill des del web radiosanboy.cat radio El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Samboy.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 Tece un comezo para cada final, la historia tece un começo. Tece un começo para cada final, la historia tece un começo. Tece un começo para cada final, la historia tece un começo. A tú a uma tarde de brã. Bueno, pois xa temos outro lado do fio telefónico, pois. Unha dona que pertenece a unha banda que se chama Banda da Loba que son unhas mulles que fan música moi xeitosa Como que estamos escutando agora? Como a que estamos escutando agora, aí de fondo Pois vamos, a... pues vamos a falar con Andrea, Andrea que é a que nos vai explicar un pouquiño desta Banda da Loba Así que, moi boas tardes, Andrea Muy boa tarde, ¿qué tal? Muy buena tarde, bien vida. <ríe> Muchísimas gracias, eh, Andrea. Muchas gracias a vos. <ríe> bueno, <ríe> fe, peri, felicitaciones porque estáis, ah, bueno, casi casi rematando esa... Girando por las salas, ¿no? Sí. <ríe> sí eh, este fin de semana rematamos o así esta que tenemos por por diferentes puntos de España, que la verdad es que estamos muy muy contentos con cómo va saliendo todo. Y entendido que hasta Guadalajara chicas, ¿no? Sí. Sí, esta cinde ímos a Guadalajara A Toledo E a Madrid Carai, no boa, no boa. Parabéns, felicitacións Porque ese xabón lagarta Está abordando moitísimo que, sí. eh, Moitísimo traballo Moita eh. lagarta Bueno, dános moito traballo Pero tamén nos está dando moitas alegrías Al final todo que te clevas moito, bueno, xa escoitáramos e eh, eh, de principio algunha peza vos, pero seguiremos escoitando Escoita. Andrea, Estela, Inés, sí. Marcela sí. e Xiana sí. que na outra ocasión cando puxeste des en marcha o ou outro, ou aquel me parece que fora fábrica de luz non? Sí. que que tamén puxemos aquí a, a, a nosas persoas, os nosos ointes e seguidores, pois pues puxemos que, pues, que de des... pero agora este está abordando non somente a alegría, sino tamén moito éxito, non? exactamente Porque pasaron pois... por Radio Samboy, eh? Tamén <risa> sí, sí. E eh, galegos pois... no baix Pois sí, a verdade é que está funcionando moi ben presentámoslo xa no mes de maio uh -huh. e eh, dende maio pois pues, tivemos moitísimos concertos, sobre todo en verano, a verdade que foi un moi boberán, xa uh -huh. prácticamente con concertos de estos de volta a normalidade, todo mundo cantando, bailando, a está respondendo moi ben, uh -huh. e agora durante este outono, ademais de algún concertiño por aquí, uh -huh. pois estamos tendo este girando por salas, e ata final de ano, pois eso, ainda queda algún concerto máis por aquí, por Galicia. Entón, a verdade é que a acollida está sendo moi boa e uh -huh. estamos moi contentas. Sabes por que boa acollida? Porque traballades moito. Claro. Bueno, iso é certo. Eu mentiría se digo que non somos un grupo de de mulleres moi traballadoras. porque podemos ter outros defectos, pero que, que É que traballamos moito. Si, sí, si, sí, si. Sí. De verdade que nos sentir orgullosos de, de, da música galega que é interpretada por mulleres, ademais. Eh. ou algo que algo que Por, por Soria, por Zaragoza, por León É verdade que xa sí, sí. Bueno, pues nun, Non somente as tan xogueiras É dicir que a banda da Loba tamén Tamén A ver, pero temos a sorte de que aquí en Galicia Se fai moita música eh, uh -huh. Bueno, creo que de, de moita calidade Non, non falo xo de nós Ni moito menos pero eu creo que hai moitísimos proxectos e que moitos deles, pois, que son perfectamente exportables a calciera territorio. sí sí mm -hmm. Bueno, unha cousa que, que disfrutamos con ele precisamente... Bueno, falanos do... do da, de, de ese chabón lagarta, a ver como... porque ah, sí. é importante que... <risas> ver, como foi? O, o, o, do, o anterior xa, xa tivemos un pouco de comunicación pero deste, eh, contanos algo sí, de... Pois, pues a ver, explico vos. Nos sempre buscamos como unha especie de fio conductor, no, uh -huh. co que artillar pois cada novo cada novo uh -huh. eh, Pero, ese disco grásico. que xa como xa nos imos coñecendo, pois xa tobas temos bastante claro uh -huh. algúns dos temas que nos que nos gusta tratar eh cando estamos cando temos ese ese alto falante, no, que uh -huh. o palco, que a xente está, te está a escoitar. Entón, neste caso o fío conductor deste proxecto, deste xabón lagarta, como alguna xente pode imaginar, pois é o universo vital das lavandeiras, non é o que ah. pretendemos é recrear no, no escenario ah. un lavadoiro, sí. porque precisamente esos espazos eran os que tiñan as mulleres, mm. eh, non fai tantos anos, para poder falar das, das cousas que a elas se preocupaban, sí. das súa, o sea, ser elas mesmas, poder sí. pues, falar tamén non só de preocupación, senón tamén pues, de, de algún desexo, de alguna paixón, de esas, de esas cousas que depois fora dese claro, espacio de, de, de confidencias e de esas redes que se, cre, mm. se creaban ao lavadoio, pois pues, o mellor será máis complicado de tratar. Mm. Entón, nós, como queremos que todo o mundo se xa participe, de deses temas, de esas preocupacións uh -huh. a banda da loba, e poder falar e expresarnos, pois, pues, libremente uh -huh. entón creamos este lavadoiro e como ademais unha das cousas pues, que sempre falamos, pois, pues, por ser que somos e, e de feminismo uh -huh. pois pues, hai un tema que se chama lingua perversa que sí. fala de que a, de que a linguaxe moitas veces é perversa pero tamén reflice un pouco a sociedade en a que vivimos sí. e entón, como dende o comezo dos tempos a xente nos decía, mima a banda la loba pero a xente vai a pensar Mal, porque lobos sí, é unha palabra complicada, ¿no? entón, como nos decíamos, pero por que vai a ser máis complicada el lobo que el lobo? Que teñen de mal os lobos? Entón, un pouco para reflexionar sobre, sobre iso, que moitas veces pues, a linguaxe reflícte o, o machismo que hai na sociedade, pues digamos ese tema que é así como moi divertido, é uh -huh. unha colaboración con os monullos dos, e que fala, pois pues, iso, que non é o mesmo ser un tigre que unha tigresa, sí. un lagarto que unha lagarta, unha víbora, no entón... Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pois pues, falando diso, por eso chegamos co de sabón Lagarta, en vez de sabón Lagarto. No ademais, ademais sei onde eh dir nos lavadeiros, é o WhatsApp, é o WhatsApp ah, da que sí, ah, Algún dicía eso, dicía, algunos chegou a decir eso que o WhatsApp da época, época era precisamente os lavadeiros. Bueno, claro. a verdade é que de feito o que nos acabas de, de, de explicar eh, precisamente unha reivindicación feminista, non? Sí, exactamente. Si, sí, sí, claro, a ver eh, unha das, das, das cuestións as que sempre falamos pues, sí, nos nosos concertos é ¿Eh? de feminismo, non? un pouco polo, polo lugar que ocupamos porque, uh -huh. bueno, creemos que agora pues, por unha banda temos a posibilidade de ser cinco mulleres uh -huh. subidas nun palco e a posibilidad de, de, de estar alí, ¿no? Porque outras moitas mulleras nos abriron o, o camiño, então eso tamén como que nos fai sentirnos un pouco responsables, ¿no? de continuar sí. con ese traballo de, pues eso, de, de facer a xente pensar tamén un pouco das cuestións e do camiño que queda por, por percorrer. El yeah. entón, nunca nos gusta pois, pues eso, es que pero Esa, esa loita na que, na que vivimos todos los días sí, sí, sí, sí. y ya recepción mm, en, en lugares como, como acabamos vamos a de decir que pasaste despre precisamente por Soria por Zaragoza por león por Cáceres por sevilla a, ahora que, que, que no tiene nada que ver precisamente con co galeguismo co, co galego qué tales son de recibidos porque cantar en galego tan mayor pues sí pues a ver no un principio? teníamos así un, un poco de miedo no porque cierto que as veces anteriores que saíramos de Galicia pues fuimos a Barcelona, o País Vasco sí. a Asturias, que son territorios que tamén teñen outra unha, unha lingua maiores do español entón que, bueno, que uh -huh. poden ter como certas sensibilidades uh -huh. e teñamos un pouco de medo sí. pero certo que está sendo eh, total, o sea, moi satisfactoria a experiencia, porque a xente a, non percibimos para nada que a xente non queira facer como esforzo de escoitarte uh -huh. bueno, non sempre decimos que tamén este mundo de Google, no, no que vivimos uh -huh decir que non entendes unha letra, pois é un pouco de non querer entendela, ¿no? Porque pois eh, estamos musicando outros idiomas. Si sí, si se interesa moito e hai algo que non entendes, pois a ver, pois san Google, un sí. pouco sacarte de todas as dúbidas. Sí, Pero sí. en geral a xente peíxo, incluso, bueno, estamos presentando os temas en castelán para, sí. bueno, sí. axudar a que a xente empatice sí. coa co mensaxe que queremos transmitir uh -huh. e incluso en algún sitio nos di, "No, no, preséntalo en galego", que é un pouco problema. Claro. Así que en geral eu diría que temos máis Medo os galegos a que fora eh... Non queiran escoitarnos en galego sí. Que xente fora que non queiran escoitarnos Non sei dicimos ni que Pois, non era boa, parabéns sí, sí, sí. Quero dicir que recepción é eh, interesante e importante sí, non? además bien. as persoas que, que se achegan a escoitarvos Ten que ser intelixentes Porque senón non, non, non, <risa> <risa> <risa> non se achegarían escoitar... no, Exactamente Quero dicir que, que farán un esforzo Precisamente para disfrutar non somente da letra Sino tamén da música, non? É Claro, a ver, bueno, efectivamente, es decir, hay xente que non lle interesa o que fa os pues vemos concertos, claro. pero bueno, que cabía un pouco a posibilidades de que chegaran aos sitios, que alguén quisese como escritarte, pero que despois non acabes de conectar, ¿no? Claro, claro. Pero a sensación que temos é totalmente contraria, es decir, mm. de moita xente pois pues, iso que ven como un pouco así co porque che picou a curiosidade y a ver que son estas rapazas y que música fan y de repente din Vai encantouros, e que nos gusta ainda máis que no Spotify. ¿no? Exactamente, moi veo moi ben empatizando convosco, vamos, que que vos facedes querer e que en realidade vos pues, transmitides algo que que bueno, vai no, na, na vosa forma de, de actuar, non? Vai no vosso que, ADN como o se. O que soe... queira precisamente ese CD de Xabón Lagarta pode se poñer en contacto con convosco, non? a banda dalova.com ou como é? Sí, en Avandada Nova.gal eh, podense podense, sí, pero bueno, si o vosen en, en Google como decía antes, se si atalla aí a web da Avandada Nova. Sí, sí. eh, eh, temos a, a posi, bueno, ofrecemos a posibilidades de comprar os discos por uh -huh. por internet, claro. Eso para xente que está pois pues, iso noutros territorios que non pode vir a a ver, los conciertos pues uh -huh. supongo pues, pues, que buah posibilidades. O me claro, claro que sí, tiene una posibilidad y aparte de que de que bueno, pues poder disfrutar de él, no solamente es de, de cuántos cuántos tracks tiene eh, precisamente eh, ese CD. Estamos la garta. Sí. 12. 12, es que me bueno. no pensando, pero 12. Están en fábrica de luz y 12 temas. Uh -huh. Estamos en general haciendo eh bueno, haciendo de 12, fazendo. ¿no? Tenemos ¿no? discos largos. Vale. Bueno, pero hay que decirle que te están escuchando desde Brasil también desde Ushuaia en Buenos Aires también desde Portugal ya no digamos. Sí, también, bueno, tenemos constancia, tenemos Suiza. Suiza. También tenemos constancia aquí mandarnos saludos pues para que para todas, eh? las donseles, e eh, eh, nada, que iso, que poden seguirnos nas redes sociais e escritarnos que sí, sí. a música. Sí, porque son Tende, cuatro. Onde? Tendes cuatro publicados que eu sepa, non? o sepan, sí. bailando sí. nas ruas, bailando as ruas ou fábrica sí. de luz, o as medio ir e este último, Xabón Lagarta, deste ano, concretamente, non? Sí, sí, correcto. Xabón Lagarta. Sí. bueno, que, que eso que pueden meterse ahí en esa página a, band, a bandadaloba.gal sí. eh, solicitalo, que a lo mejor yo, yo podré dedicar sí, sí, sí, me, sí claro si sí, mandan un, un mail o escriben por Instagram, por Facebook por Twitter, uh -huh. pues que podemos uh -huh. sí, efectivamente enviarlo a picado sí, sí, muy sí. bien, muy bien ¿cuántos bueno. eh, años le vais haciendo esta música? Pois, pues a ver, nos comenzamos un pouco a xuntarnos no 2016 No 2017, a final, mm. xaio o primeiro traballo, Bailando a Rúas O mm. grabamos ese, ese verán previo eh, Despois, eh, estivemos eh, como dous anos, prácticamente, xirando con Bailando a Rúas mm. eh, Facendo o novo disco, Fábrica de Luz, Fábrica de Luz Que xaio sí. en decembro do 2019 Despois Desafortunadamente estábamos eh, En plena xera de presentación de fábrica de luz cuando foi o, o confinamento No 2020, sí. en marzo de 2020 Entón esos meses sí que tivemos que estar como a todos Na, na casa, traballamos claro. moito Aí en redes, facendo moitas cosas Coa xente que nos, que nos segue sí, E despoi, ese verán aí, Xa tivemos así Relativa sorte, fomos tocando sí. algo Dentro da, daquela situación E mm. como a final de ano Eh, se anunciou que o ano seguinte, o 2021, era, eh, llevan a dedicado o diálogo de casas galegas a Xela Aria, ah. e non xa musicáramos a Xela en fábrica de luz, uh -huh. porque unha das fábricas de luz para nos son as escritoras que nos preceden, e Xela, que uh -huh. se gustan somos moi fans de Xela, uh -huh. pois decidimos facer ese novo traballo que é un EP, no que musicamos eh, poemas de, de cada un dos libros de Xela uh -huh. Aria, se hai algún interludio eh, así de recitado. Uh -huh. E... Eh, Cando estábamos, pois pues, xa, eso, presentando as me oír, pois pues, xa nos puxemos eh, mansa obra con este novo xao en la carta, Ajá. que o presentamos en maio deste 2022. Sí, <risa> que tenemos que facer referencia en el na nosa revista Lua Nova que, bueno, que queremos, non sei, ou copiamos alguna das, da, das informacías que dades ou me mandades un pequeninho eh, eh, texto tamén. para poner na, na revista, eh? Claro, pues genial, falamos porque nos encantaba. Hombre, <risa> hacemos que... la revista que hacemos la anual, que se llama Luano, hay una asociación Rosaria de Castro de Cornella, entonces hay un apartado que ya llamamos las nosas músicas, y una de ellas pues, precisamente esta de que, que vos publicaste de este, a, eh, este año, 2022. Lo pues si... genial, pues falamos ahí por por sí. WhatsApp depois e ou vos enviamos un texto vale, ou sí. iso a partir do, dos dos dos dossiers que, que enviamos coa información do disco, que uh -huh. pues tamén genial. Sí, sí, sí, para bueno. que teñ, para ter constancia escrita, non, nada máis que eh, era claro. por eso por eso te decía nada máis. Bueno, e, e bueno, e para este non non hai posibilidades de, de chegarse aquí a Barcelona, pero pero está no, na na agenda, seguro que para poder vir en alguna ocasión, ¿no? Pois o gañá agora mesmo non o temos agendado, pero claro. Si alguén nos chama desde Barcelona nos idemos encantados, porque además, bueno, en general, iso tocar en Cataluña sempre sempre moi ben recibido, ¿no? Sí, pues sí. Un pouco por a sensitividade que nos que único sí. entre o catalánio e o galego. Moi sí, ben, sí. moi ben. Xiana, sí, que que te enviamos moitísimas felicitações a ti e a todo o equipazo que te, que, te, que, te formades, que que formades, que son grandes músicas, e eh, grandes intérpretes. Bueno, moitísimas gracias a vos por as sí. vosas palabras, por facernos unha con no, no vosso programa. E pola, bueno, iso pola vosa atención. Bueno, temos que facernos eco de, de xente. E a máis podemos gabar de, de xente como vos que está facendo música galega con, con cara e ollos. Exactamente. A ver se si algún día aquí por, eh, vides aquí por Cataluña. Sí, sí, o que é difícil. Sobre todo aquí sí. por esto. E eh, eh, nos vemos, nos vemos as caras. Claro, Enca nos estaríamos encantadas, vamos. Bueno, bueno. Agradecemos xe moitísimo a tú conversa Deus, xe, non te incomodamos máis que seguimos en contacto xa xe, xe, xe pediremos entonces o texto ou xa miraremos a ver como, como introducilo ou pon, incluílo nese nos apartado as nosas músicas no, na, na revista xa que xe comentaba de, de Lua Nova, vale? Perfeito, pois pues, moitísimas gracias Unha aperta e volvo a repetir xaudos moi cordiales e apertas bicos eh, para, para todos vosotros Exactamente. Vale, veño, bueno, muitísimas apertas. Bueno. Vale, apertiiñas vale. vale. de Justiza, a justiza pola man, Pepa Iso sí, é de Rosalía de Castro, non? Pepa, sí, sí, sí Bueno, bueno pois pues, vamos a falar de certos temas Que o sábado pasado, ben sabes, que estuvemos Na, no Magosto, ali en Rosalía de Castro Na celebración do Magosto Da Asociación Rosalía pero, de Castro de exactamente. Correña Exactamente Elino, elino, elino, elino, elino aquel parque Que estaba, que estaba moi ben ali E entón, pois, tamén temos... Hai outra cousa máis, que... Mm, 19, 20, 27, pois... Hai o campeonato de tute que se, que se fai cada ano. E despois, o 26 de novembro... Pois, que deste mes que tamos... Sí. O 26, pois... O certamen de poesía literario da Asociación Cultural Roselia de Castro e a asociación Rosalía de Castro pide a todos os eh, a, a todos os socios. socios que pois envíen os correos electrónicos o que teña correo porque así será máis sinxelos xelo recibirán a, a toda a información de Rosalía de Castro a través do correo e tamén decirles que xa es comenzan pois a eh, Um, para eh, enseñar a bailar, tocar en fin, as todas classes. as, as clases. clases clases de gaita, clases de música si, clases... si, sí, sí, de a, todo e eh? ademais, teñen tamén un, un apartado de ensino dos, dos ordenadores tamén, para tamén, tamén a a o que quere aprender o ordenador pois pues, ten ali unha sala donde ten a disposición me parece que son 4 ordenadores os uh -huh. que están ali e entón pois pode tamén facer cousas ali, que moitos aproveitan para facer cousas, e outro pois para aprender como, como digo, para aprender a encendelo e apagalo. No, aparte de iso, moitísimas cousas comunicarse, como, como comunicarse eh, pues, co, co médico, por exemplo eh, como, como pedir cita en, en facenda ou como eh, pedir cita eh, en outros sitios so, cousas que, que, que son importantes e interesantes porque moitísima xente non as domina tanto. Que poden ser facerse precisamente co ordenador tamén se poden facer co, co móvel co, Con móvel oxos, hai móvels inteligentes e <risas> entón pois, pues, porque o sirve pa todo menos pa chamar Ás <risa> veces sí, non? Sí. Casi, sí. casi todo <risa> <risa> E bueno. entón, pois, pues, eso O que dicíamos Sobre todo, eis, dicimos que Unha das cousas moi importantes É eh, o certamen de poesía Que me parece que é O única que se fai En España é única, e despois, polo no mundo adiante, non sei. No exterior, no exterior. No exterior. Certamente, no. certamen de poesía de Rosalía de Castro se aleva nada menos que 36 anos, non? 36. E en, entón, pois pues, claro, pois, pues, lóxicamente... Bueno, o que quería facerme eco eu dunha, dunha noticia que me mandou Pepe Formoso, sabes? Ah! O do Bela Fisterra, non? sí. sí. Mandou un traballo que dice que... Mm, oh, pois este sábado día 12 ás 19 terán un recital poético musical en novela Muxía, sí, en novela Muxía, en novela Fisterra e novela Muxía. Muxía. Os artistas que intervirán son Armando Requeixo, Rosalía Morlán, Xosé Luna, Charo Golmar, Manuel E de Ferisa, Xosé eh, María eh, Lobato. Todos mm. eles forman parte do grupo de poetas Mindullans, de Mindullanse de Mondollero, non? Aí está sí. Disfruta dunha eh, Convídanos e dice Disfruta dunha experiencia única Onde a música e a poesía Se entremezclan para deleitar os teus ouvidos sí. Entrada gratuita Agardamoste É <risas> muxía. muxía É Moixía É un poquinho longe para pero... bueno, nós Pero que saiban bueno. que se está Ademais eu tiño que dicir Que Moixía é un pobo fermoso Claro que sí amén. Un pobo fermoso Eu vínolo eh, Vínolo, estuve en él y pero eu daquela eh, eh, non me decataba de tanta hermosura a, a chegaxe precisamente a Pedra da Avalar cheguei a Pedra da Avalar e passei por debaixo dela e passei por debaixo da outra da, sí, da, sí, bueno, da outra a, no? da, a Pedra da Avalar é a que te <ríe> poes pois encima para que se move, move, -se, <ríe> sí, move -se, sí, Que outra e a dos riles sí, sí, a dos <ríe> cadris exactamente sí. Bueno, pois pues ese máis a Virxe da Tabarca, a barca, que ten el a, a súa igrexa eh, sí. está moi ben amañada despois do incendio que tiveron. Eh, exactamente, pues arranxaron, arranxaron unha moi ben. E celebran 20 anos daquel, daqueles ilillos que sí, decían... es, dos illillos se celebra sí, uns 20 anos. Sí, daqueles ilillos. Sí, ilillos que costaron unha unha morea. Un desastre, precisamente, sí, sí. na zona. Bueno, precisamente, a di se estrenou como periodista. Bueno, xa estaba estrenada, non? Pero, me parte que era das primeiras veces que se foi a Galicia como periodista a nosa reina, uh -huh. Leticia. Ajá. Uh -huh. Sí, eu vina, tiño visto as reportaxes que la fixeron, elina recueyendo... Aquela porquería que se recullada entre as rochas, que na... sí, aquel... ninguén andaba dous dudos xa pola costa da morte. Aqueles ilillos, que, sí. que, que algún dixo naquel sí, momento, non? <risos> ilillos, <risos> ilillos e que moitos. Bueno, que a outra cosa que temos que destacar é o feito de que celebrouse precisamente o día 27, 20, 27 a 29 de outubro, pois... O unha grande un grande congreso o segundo congreso internacional do Entro e do carnaval non uh -huh. celebrouse precisamente co lema máscaras e patrimonio na sí. localidade leonesa da Bañeza sí, sí. que Ostras. un congreso pois onde apareceu pois, bueno, eso mandou precisamente o mm, noso amigo de, Lide, de Diana do Bolo ah. entonces, por iso que era facer quero facer mención a eles. E tamén a fotógrafa tamén que, que xa convidamos en mares ocasiones e falamos con ela, Mercedes Vázquez Saavedra, sí. que, que ten moito que ver precisamente con todas estas en, en, manifestacións mm. carnavalísticas, e que ademais ela sempre recolle mm, e, e fai... Mm, unha gran disposición de, de, de todas as máscaras que... E isto fixose en Astorga, non? Non, non, na Bañeza. Ah, na Bañeza, fixose na Bañeza. Pois é raro que non estubera ali na Bañeza o noso amigo Edirberto. Seguro, seguro que... que seguro que estaré, porque lle gustan todas estas cousas. Pois pues, pues a máscara, en colaboración co a Universidade de Valladolid, encontrou que reúne investigadoras e investigadoras mm. de España, de Portugal e de Italia e de arredores tamén mm -hmm. de, de entroidos tradicionais. Unha cousa que... Mm, Paga pena destacar por o feito de que, bueno, estuvieron ali foi o segundo congreso internacional do carnaval. Bueno, xa estamos rematando, estamos chegando ao final. Si, vamos casi ven que poña un poqueñiño de música o noso técnico e aí rematamos. Si. Xulio, vamos dar por rematado o noso programa de hoxe aquí en Galegos Novais, a Radio Samboy e dando gracias como non a Fernando por estar que acompañándonos, darte a ti tamén Xulio as gracias este que nos falou Armando Fernández e, eu como digo dí, para que todos os, os nosos ointes eh, estén atentos o próximo xoves voltaremos outra vez A mesma hora, Eso. queridos oyentes que teñen unha feliz semana E como digo sempre Que a noite seixo vos o descanso E arroa vos a liberdade dei, dei co xoves que ven Abul